Az ördög elszabadul. Tíz óra tájba nyílt az ivó ajtaja, és belépett Robin. Egyenesen a söntés polchoz ment. Egy másodpercig csend lett, aztán nevettek néhányan. Valaki az asztalra csapott, és káromkodni kezdett. Adjon serítémi, mondta Robin csendesen. Istenem, Robin, miért jött ismét? Hiszen egy kort serit akarta vinni. Most Tomkonor odalépett hozzá. Nem mondtam, Robin, hogy ne gyere többé ide. Mondtad te de nem rendelkezhetsz velem. Te sem fogadnál szót, ha én tenném. Miért teljesíteném a parancsaidat? Feleltesendesen és nyugodtam. Azért kell teljesítened, mert erősebb vagyok, és elbánok veled, ha rákerül a sor. Érted? Hordd el magad! Nem vagy erősebb, mint én, Tom. Eddig még nem verekedtünk. Csak te ütöttél. Ha most ismét erőszakoskodni akarsz, akkor megöllek és elfordult tőle. A sherit Amy. Tom visszapenderítette a vállánál. Te! Tovább nem jutott. Talán, ha számít rá, hogy ellenfele megüti, akkor másképp történik. De nem volt elkészülve ilyesmire. Az ivóban tartózkodók csak azt látták, hogy Robin ők le kilendül, orron szájon találja Tomot, hogy az egyik távolabbi asztal a lábukig. Ez nagyon meglepett mindenkit. Tom előmászott az asztal alól, és rávetette magát Robinra de ekkor csodát láttak. A gyáva eléje ugrott, és a két test összecsapott. Tom megingott, és ütés ütés után zuhogott rá, hogy recsegett a feje, míg végül egy rugás az ajtónak röpítette. Csörömpölve zúdult rá a széttörő üveg. Rondjáverve szédelgett, egy lépést tett visszafelé, és előrántotta a pisztolyát. A cső vége még a tartóba volt, amikor Robin lövése dörrent, és Tom elcsukló hörgéssel arcra zuhant. A revolver odébb és koppanva a polc lábának ütődött. Néhányan kiáltazva felugráltak. Áj! sűvített Robin hangja. Gyalázatos módon belém kötött. Ezt nem tűröm többé. Értitek? Aki a fegyveréhez nyúl, azt lelövöm. Ostoba, tacskó! kiáltotta Wyoming, és meglötte a karját, de egy rugást kapott, hogy elrepült. Bill Hughes kirántotta a pisztolyát. Robin félig elfordult helyzetéből meglátta, és egy lövéssel leterítette, majd nyomban a másik oldalra lőtt, majd vajon is pisztolyt Aztán kiejtette és sikoltva elzult. Senki sem mozdult. A másodpercek alatt lejátszódó dráma mindenkit megbénított. Fullasztó lőporfüst köde feküdt a nagy résztromokba heverő helyiségem. Émi kirant közben és rohant a serifér. Láttátok, hogy mind a három ember rám támadt, fegyvert fogott. Bántani akartak, mert azt hitték, gyengébb vagyok. Ez gyávaság és aljasság. jegyezétek meg, mától fogva mindenki meghal, aki belém köt. Én a tigris fia vagyok. Elindult és az ajtóig ment. Senki sem mozdult, mintha hipnotizálta volna őket ez a jelenet, és különösen az utolsó szó, amit hallottak. Én a tigris fia vagyok. A küszöbről Robin visszafordult. Nem is jól mondtam, mert tigrisvér nem válik vízzé. Tehát én a tigris vagyok. És elment. Sebesen ügettek. A lány mellettük lovagolt. Távol a kocsma előtt kis csődület látszott az ablakon kiszűrődő fényben. Látszotta, hogy jön Murphy, az orvos, leúrik a lováról, utat nyitnak, és besiet a kis táskájával. Meghaltak? kérdezte a serif rekedten. Nem tudom, Tom a balmerkazsához kapott, és úgy dőlt el, mint egy lisztes zsák. Peterson bólintott. Teli szívbe. Az a szívbe. Azt kész. Hozzá megszédült a nyerekbe. A serív elkapta és fogta, mint lecsúszik. Bátorság, Olzen, dörmögte közben, mert sajnálta a barátját. Még jóra fordulhat minden. Menj, siess. Én nem tudok. Leült az árok szélére, fejét a tenyerébe hajtotta. A lóva harabdált az útszéli poros fűből. Visszajövök érted, nyugalomolzem. Elvágtatott a lánya. A kocsmánlőt szétrebbentek az emberek. A serív belépett. Jód és karbolszak, véres vatta, gézrondyok. Törött szék, üvegcserép, elgurult edény, feldőlt asztal. Mintha tövenk verekedés lett volna. Vajó, mint már magához tért, bepólyált karját a nyakába kötve tartotta. Hughes lehuny szemmel lihegett, a vállak körül érte a lövés, a tüdején. A középpen mozdulatlanul halott fehéren, bértolcsában tom. Szétvágott inge kötés puposodik, itt-ott már átvérzett. Murphy doktor az ötödik szíverősítő injekciót adta. Az emberek némán álltak. A serif először Murphyhez lépett. Meghallt. Tomra mutat. Az orvos vállat van. Ha megéri a reggelt, van remény. A szíved súró tagoljó. Keleten egy nagyvárosban több esélye lenne. Nehez kórház kell, asszisztencia, sokféle orvosság, műszer. Valaki sürgőnyözzön, hogy a fiút szállítsák át Denverbe. Nem lehet szállítani. Hát jöjjön a legjobb Denveri sebész. Mondd meg, mit hozzon? Műszert, orvosságot, asszisztenst. Az annyi pénzbe kerül, hogy Orzán mindent fizet. Húsz lehet emberbe küldeni? Ha betegszállító autót küldenek, és orvos is kíséri, azonnal intézkedj, hogy így legem. Azután Émihez fordult. Ki kezdte a verekedést? Hát, Robin bejött. Többen is kiátozni kezdtek. Gyilkos gazember! Csend, mondta Peterson. Szóval bejött Robin? Igen. Kihez beszélt? És italt kér folytatta Émi. – Azután Tomhoz lépett? – Nem. Tom idejött, és azt mondta, hogy menjen haza. – Úgy. És ti itt eltűrnétek, hogy Tom haza küldjön benneteket? – Dörmögés. – Kisé meglepődtek. – Az ördög vigye. Ez a serif egy kígyó nyelvével kérdez. Pedig valamennyien Robinra voltak dühesek. – Na és? folytatta Patterson. Robin erre lelőtte? – Nem. Azt mondta, hogy ne parancsoljön neki. És ne bántsa, mert megöli. Ez eléggé bizonyítja. A bizonyítás a bíró dolga. Hé. Szóval azt mondta Tomnak, hogy megöli. És utána a revolvert rántott. Nem, ugyanis Robin megvetően elfordult. És? És Tom megragadta a vállánál. Visszarántotta. Úgy. Erre Robin lelőtte? Nem, megütötte. Verekedtek, és közben történt. Micsoda? Robin kivette a revolverét, és lelőtte Tomot, mielőtt az a fegyveréhez nyúlhatott volna? Csend. Ez fontos, kinyúlt először a fegyveréhez. Ez a kérdés. Tessék felelni. Ezt láttátok, és nem hiszem, hogy ilyen ügyben hamisan merészel valaki vallani. Öt évet ülni nem csak Kinyújt először a fegyverhez. Hughes nagyon halkan mondta. Tom. A hugh Hughes fordult. Amikor rád volt fegyver a kezedben? Szünet. Fele, Hughes, hallják, amit mondani fogsz? Volt. És vajon mindig ő húzott először fegyvert? Nem. Akkor hát nem értem, mit követett el ez a fiú. Most előáll, Burns. Nézd, Peterson, te jóban vagy az öreg ezért mosott fehérre Robint. Jó, hát nézzük. Álljon elő az, aki eltűri, hogy rángassák a vállát, és kiparancsolják a kocsmából. Van itt olyan köztetek? Hallgattak. ájon elő az, aki nem használ fegyvert, ha revolvert rántanak rá. Senki sem mozdult. De, kiáltotta most az egyik, azt mondta, hogy ő a tigris fia. Nem hiszem, de ha így is van, itt eddig nem kutatták az apák bűnét adnál, aki becsületesebb volt. Kezdjük el most a múlt felhánytorgatását akinek az apja rabló volt, azt ne tűrjük itt ezután. Mi? Burns, felej! Burns mélyen hallgatott. Tudták jól, hogy az apja hírhet rabló volt valamikor, de végre is régebben nem azért jöttek nyugatra. Szóval a többi derék farmer is végeredményben homályos múltú aranyásó, kalandór és egyéb kétes nyugatra vetődött ős ivadéka volt. Látom, folytatta a Sherry, hogy ti az én működésemmel nem vagytok megelégedve. És igazatok van. Elfogtam ugyan három hetes hajsza után a behavazott szikláshegységen Teddy Barbert, de ártatlan embert nem tudok romlásba vinni. Én nem vagyok orzen barátja, hanem az igazságért. Tessék, választhatok új serifet. Levette a gombjukából a csillagot és ment. Nagy hangzavartámat. Egy tekintélyes farmer elé járt. Senki sem mondta, hogy más serifet akarunk. Az ördög vigyen el, ha nincs igazapetnek kiáltott egy másik. Jó tudták, hogy Peterson mit jelentett a városnak. A jó serif Ritza szerencse. Nagyon nagy baj lehet abból hazud, hogy a nem megfelelő. De még azt is a szemetekbe mondom, kiáltotta a visszafordulva, hogy ti voltatok az azokai a szerencsétlenségnek, mert itt újabban szokás lett ütni és megalázni azt, akiről tudtátok, hogy nem üt vissza. Én most megpróbálom visszahozni Robin mert ez tiszta önvédelem volt eddig, és nem hiszem, hogy képes lenne bűncselekményre. Egy vihat ember úrott be az ajtó. – Serif, siess! Robin agyonlőtte Tex-Brandon-t. Émi álljúta a össze. Tex-Brandon az édesapja volt, aki délben a városba lovagolt. Döbbenten álltak. A sheriff ismét visszatette a jelvényét. – Fiúk! – mondta. – Öt perc múlva legyetek itt lobom! Üldözőbe vesszük robin és elfogjuk. Élve vagy halva. Petersen a halotthoz sietett. Ott feküdt nem messze a kocsmától. Ha figyelnek, még a lövést is hallják. Tex Brandon szíven érte a találat, egészen közelről. Ez világosan látszott az ingére lárakodott lőpor szemcséken. Nyomban meghallhatott, mert aránylag nem hosszú időt telt el a gyilkosság óta, és már hideg volt. Ki látta? Begins volt, a prém kereskedő, aki szemközt az üzlete mögött egy kis szobában. – Mi történt? – Veszekedtek. Éppen az üzletbe jártam, hát kinéztem. – Hord el magad, Robin! – kiáltotta Brandon. – Egyszer kidobtalak, amikor a lányomat kérted. Azóta tudhatnád, mit tartok rólad. Csak férfiakkal tárgyalok. Robin felé jelugatott, mert lovon ült. Csendes, de fenyegetően lefolytott hangon felett. Az más volt, Tex Brandon. Azóta itt megváltozott a világ. Jól vigyázz. Itt a kocsma előtt gyakori a szóváltás. Nem érdekelt tovább, bementem a szobába. Egy perc múlva hallottam a lövést. Természetesen már is kirohantam. Robin már nem volt itt. Távoli lódobogás jelezte, hogy alaposan neki Tex pedig így feküdt mozdulatlanul. Közben innen is, onnan is fegyveresek tűntek fel lovon. A serif megvizsgálta a halottat, megnézte a sebet, aztán egy kézilámpával addig kutatotta, míg megtalálta a gólyót. A serif messze a környéken a legelső fegyverszakértők közé tartozott. Nem kolt, jegyezte meg egy közelben álló. Nem, sokkal vastagabb. Egyre többen álltak körülötte. Most utat nyitottak szélesen, komoran valakinek, aki szárazon vezette a lovát. Egy hajlott hátú, megtört ember. Jeff Olsen Patterson végre megállapította a golyóról. Ezt egy új típusú belga hatlövetűből lőtték ki. Hughes azonnal felkiáltott. Az egész környéken csak Robinnak volt ilyen pisztolya. Olzen lehorgasztotta a fejét. Ő hozta fél év szakramentóból a pisztolyt Robinnak. Az emberek most már felszólítást sem várva lóra kaptak. De a serif még mindig a golyót nézte. Aztán odalépett Orzenhez, belekarolt, és félremonta. Nem kell szólni arról, hogy Robin nem a tigris fia. Rajta nem segít már. Te csak bajba kerülsz. De ez enyhít. Én vagyok az oka. ostobaság, Aki gyilkos, előbb-utóbb gyilkol. Aki nem az, annak mondhatsz bármit, nem öl embert. Én vagyok az oka. A kocspába még csak védekezett. Itt már ölt. Ha nem most, előbb-utóbb kiszabadult volna a gyilkos sátán belőle. De akárhogy is, neki már nem használ, hogy így vagy úgy végzie. Te meg börtönbe kerülsz, ha kiderül, hogy a meséd idézte elő a szerencsétlenséget. Eredj haza, Olzen, és fogadj szót nekem. Hallgass! Hé, Pert, mennyi előnt adsz még a fiúnak? Rikoltotta egy hang az éjszakában. Lovak topogtak, horkantak türelmetlenül. Zörgött rajtuk a szerszám. Olzen némán megszorította Petterson kezét, és lassan imbolyogva elbandukott. A serif lóra ült, és az üldöző csapat elvágtatott az éjszakában. Délre értek haza. Tajtékzott, gőzzölgött minden paripa, és az üldözők szürkén a portól halálos kimerültséggel eredmény nélkül érkeztek haza. A serif kivételével. Peterson nem adta fel a hajszát, Robin nyomát kutatta továbbra is ott, ahol eltűnt a szemük előtt, Egyre halványodva a kemény talajba, a Mons St. Flower sziklás kanyarjai között. A serif havacsoráját főzte. Egy holt mederbe táborozott. A két magas part megvédte a hegységből fúvó szél ellen. Ha most utolérni a fiú, még segíthetne rajta. A kocsmai lövöldözését minden nyugati ember felmenti. Még New Yorkba se ítélhetik el, ott sem bűn, ha valaki lő, amikor fegyvert fognak rá. Ugyagyol lőtte azt a gazsú Ez... Ez súlyos, ezért felkötik. De ő, Patterson, tudta az igazságot. A fiúnak őrült módon felkavarták a vérét. Gonosz ember, ha gyilkodni tud, de nem lehet elítélni, csak ha orzent is a törvényeli állítja. Jól látta a fiú nyomát a kövek között is. Olyan szeme volt, mint valami vén indiánnak. De az üldöző csapat előtt úgy tett, mintha ő se tudná a sziklák között felfedezni a patanyomokat. Pedig az apró törmelékek jelzik a helyet, ahol a lópatája megütötte a követ. Nem akarta, hogy a fiút meglincseljék. Ezért az egyilkosságért, amire Olzen őrültsége mentő körül mi futni hagyja. Megmondja neki az igazat a tigris fiáról, ad 200 dollárt, ami nála van, és fusson szerencsétlen keletre. Nem feküdt le, vacsora után lóra kapott, és sebesen igyekezett Robin után a sziklába kanyargó ösvényen. Hajnalra fél a fáradtságtól Backford Lane ért. Kis helység volt ez a Toronto River partján. Egyetlen főutcáján még nem járt ember. A serif egy lélekkel sem találkozott közben. Különös, mert erre felé az emberek előbb felmintanap. fel, mint a nap, hiszen minden ház egy kis gazdaság. A fő idénye ez a hónap a munkának. A serifre rossz előérzet nehezedett. Végre a vegyes kereskedés előtt megpillantott egy asszonyt, a kis sietett. Jó reggelt, köszönt Patterson. Hol vannak Backford Lane lakosai? kérdezte tévásom. Úton felelte az asszony. Egy gyilkos tüldöznek. Az éjszaka érkezett. Behatolt Fred Norwich házába és álmába agyonlőtte az öreget. A serif torka összeszorult. Mi? Hát csak úgy belövagolhat ide valaki és meglepi álmába az öreg trappert, mint valami gyereket? Ettől kitelett a tigdis fia még arra is ideje volt, az áldozat vérével a falra mázója. Tigris fia bosszú tát, Ugyanis az öreg trapper vezette nyomra valamikor a tigris üldözői. Hogy jutott be Fred Norwich házába? Senki sem tudja. Lövésdórend, a kertész rohant be a házba, de valaki fejbe csapta, hogy lerogyott. Aztán néhányan egy vártató alakot láttak, de csak másodpercekre. Mikor történt? Három óra felé. Még nem volt háromnegyed, de fél már elmúlt. Petezzöm nagy lélegzetet vett. Aztán hirtelen eszébe jutott valami. Hol a posta hivatal? Ott a kútnál. Megsarkantjúzta a lovát és a postához vágtatott. Berohant. Hé, ki van itt? Egy álmos szemű fiatalember mászott elő van ahonnan. Na, ez volt a köszönés és a felelet. Sürgőnyöz azonnal Torontóba. Hm. minek? És ki maga? És… – Serif vagyok, és ha egy másodpercet késel, akkor börtönbe kerülsz, ostoba. A fiú dörmögve a távíróhoz jut, és jelzett Torontónak. – Patterson diktált. – Kezd! – Jimmy hold, figyelmeztessék nyomban! – Stop. A téglés fia útba van, hogy megölje? – Stop. Patterson, serif, Stop. Megvan! A serif megigazított a jókora ezüstóráját és elindult a küszöbön megállt. Hány óra? Öt óra húsz, felelte a fiú, és még hozzátette. De kérem, ki fogja ezt megfizetni? Az állam. És kattogány. Mi ez? Úgy látszik válasz, felelte a fiú, és a szalagról olvasta a jelzéseket, ahogy végigfuttatta a kezén. Toronton, öt óra, tizennyolc perc. Jimmy Hawk fél óra előtt ismeretlen tettes lelőtte. A serif úgy járt felé és alá, hogy szinte rezgett bele a kis posta épület. A távirász fiúásított. ásított. Visszafek hetek, uram. Az éjszaka vendégségbe voltam. Táviratozz! Olyat kiáltott, hogy a fiú rémült-e leült a gép mellé. Jack Rover, siess! Folkston, nézegetett egy füzetet. Nem találom, uram. Van Fordmont, Mon, Forrestmont és Jelston. Nem lesz jó valamelyik ezek közül? A seri folyat kiáltott, hogy a fiú megdermedt ilyettébe. Nem! Akkor mit tegyek? Sürgőnyös Becksonville-be! A fiú már is kapogott. Azonnal lovas küldöncöt indítani, diktálta Petersen. Foxton Rover farmra. Stop! Üzenet! Tigris fia útban van. Stop! Rovert akarja megölni! Stop! Eddig három gyilkosságot követett el. Stopp! Rendkívüli elővigyázat, ajánlatos. Petterson serif. Kész? Igen. Már is kirohant és lóra kapott. Amikor a helyiség határába ért, egy pillanatra megállt. A kormányzó. Hű! Ma érkezik során börkembe, az ő körzetébe. Annyira mozgásba hozta a váratlan tragédia, hogy elfeledkezett a kormányzóról. Bármennyire szerette volna is tovább követni Robin nyomát, visszafordult és sebes igyekezett Burkham felé. A kormányzó már bizonyára megérkezett. Szép dolog, a serif ilyenkor nincs ott a pálya Holtra fáradt lovon érkezett meg délután, egyenesen a burkham örházhoz, ahol olyan ritkán állt meg a vonat útba az Atlanti és csendes óceán között. Elkésett, ott állt már a kormányzó külön vonata, és sok-sok ember fogta körül. A serifát bántotta a kötelességmulasztás, bár mentsége volt. Leugrott a ló -ló és sietett a szalonkocsihoz. Az emberek utat nyitottak, de a kormányzó vidám körszakálas csak nem tűnt fel. Ott állt a fűtő, a mozdonyvezető, egy titkár, egy kedves fiatal nő, Hantön kormányzó felesége. Petezőn oda sietett, és mélyen meghajolt. Bocsánatot kérek, de egy rablógyilkost üldöztem. Na most nem erről van szó, Pet mondta Burns mellette. A kormányzó nem érkezett meg. Miért? Robin, a tigris elrabolta. Robin az alagút előtti kanyarba várt. A lovát messzebb egy fához kötötte. Cigarettázott. A nyugodt éjszakába messze lenne a völbe üldözők nyüzsögtek. Minden idegesség nélkül nézte. Amióta vérébe érezte négy rabló generáció szerencséjét és erejét, azóta semmiféle ingerrel nem hatott rá a kockázat. Ez a sorsa, az öröksége, mint ahogy a farkas ragadozónak, vadnak és kegyetlennek teremtette a természet. Hiába védekezne ellene. Vér nem válik vízé. A hatalmas, békés, boltozatosnak tűnő csillagos égre bámult és hanyad dőlt a füve. Millió tücsök ciripelt, és a szelit suhanása, melyel olykor a finom alkonyi áramlás átrezgett a fákon, megborzolta a leveleket, hogy emberinek tűnő halk susogás vibrált Robin felett. A szíve azért nehéz volt, ahogy így felmerett a boldog, szép nyári égre. Nem is a szívén érezte ezt a nyomasztós út, hanem a szíve helyén, ahol, mintha egy halott, mozdulatlan kő feküdne most. Tompa dübörgés közeledett. Robin eldobta a cigarettát és felemelkedett. Lóva figyelmeztetően horkant és kapált néhányat ez egyik melső lábával. – Csendesem, Rainbow! – mondta Robi, és a ló megnyugodott nyújtott fűtjelezte, hogy a vonatalagúthoz ért, és sikoltva tapadtak a kerekek a sínhez. A kanyar előtt fékezett a mozdonyvezető. Aztán kiragyogott a bokor mögül a fényszóró. Robbie még sohasem ugrott fel vonatra, és mégis úgy érezte, a vérében élő rablőősök gyakorlatával biztosan kapta el az utolsó kocsi vaslétráját. Fent volt. Gyorsan kellett cselekedni. Két detektív beszélgetett a folyosó, az egyik szivarozott. Robin behúzódott a lejárat mellett kiszögelő vasfal mögé. Két revolvert vett a kezébe, az egyiket csövénél fogva. A detektívek saját fülkéjük előtt álltak. Feljebb nyílt egy ajtó a szalonkocsiba. Itt lesz együtt a kormányzó és a családja. A csövénél fogott revolverrel villámgyorsan főbe sújtotta az egyik detektívet, hogy lerogyott. A másiknak neki szegezte a jobbjában lövésre kész revolvert. Fel a kezekkel, mert a rajtaütés sikerült. A detektív nem tehetett mást, engedelmeskedett. Adja ide a karperecét. De én ne próbálkozzék semmivel, a tigris fia vagyok, jó tudja, mit várhat. Szó nélkül odatta a karperecet. A bilincs kettyett. Robin tette a pisztolyt, elvette mindkét ember fegyverét. Az alétat is megbilincselte, összekötözött lábbal betömött szájjal az egyik fülkébe zárta őket. Aztán továbbosont a folyosó. A másik kocsi termes volt belátott az átjáró üvegajtaján. A hatalmas, vidámarcú Hanton és a felesége egy civil társaságába vacsoráztat. Aztán felfedezett még egy szemét, mégpedig közel. Az átjáró folyosón, az ajtó mellett, ahol robinát egy lány kinézett az ablakon. Jó tudta, hogy hantonnak van egy lánya. Gyorsan papírra vetett néhány sort, a földre dobta és átugrott a lány mellé a folyosóra. Lezárta kívülről a termes kocsiba vezető ajtót. Mi az? Mi történt? Csikorgás, hatalmas lökés. Mindenki elveszti az egyensúlyát. Robin megrántotta a vészféket. A lány egy revolvert rát az arc előtt. A vonat alig mozog. A vagonajtó kicsapódik, és a támadó leúrik a kocsiról, félkarjával a lányt fogja. Csak most kezd csikortozni, de a férfi könnyedén felkapja és fut. Néhány lövésdőrre mögöttük. A kormányzó és titkára először egymásra zuhantak, amikor a vészfék működésbe jött. Aztán sikolt hallanak, az ajtó le van zárva. A titkára fülke ablakon át két lövést le, de Hanton félre a kezét. Őrült, a lányt is eltalálhatja! Egy váltaszítással feltörik az ajtót. Hát ez mi? Levél. Nagy fehér lap fekszik a földön. Hanton gyorsan átfutja. A kormányzó szálljon le, a domtetőn várom. Ha öt percen belül nincs ott, megölöm a lányt. A vonat fusson tovább Börkemig. Ha útközben megáll, akkor megölöm a lányt és a kormányzót is. A dombtetőről Börkemig látok. A tigris. Azonnal, kezdte a titkár. Várjon, Smith, mondta a kormányzó. Először is a feleségemet tegyük fel ide az ülésre. Az asszony közben elájult. És most? kérdezte Smith. Most pedig megtesszük az egyetlen lehetséges tennivalót.